проставляли Данченку в цьому ж барі, де міліцейські оперативники мали неофіційну знижку. А власне через це швидкий іноді запрошував сюди Шалигу посидіти в затишному барі в центральній частині Києва та ще й заплатити менше. Від такої спокуси відмовлятися не хотілося. Саме сьогодні, у вівторок, Павло Шалига, випивши 200 грамів коньяку, і, запивши їх чашкою, Американо скаржився Петрові Швидкому на свою вчорашню поразку із поганим журналюгою Максимом Бойком. «Головне, Петю, я ж знаю, він винуватий. Усе було саме так, як нашептали, а посадити з цикуна не можу, хоч ти трісни». «Гадологічна фігня», – погодився Швидкий. «Я тобі ще коли казав, недосконалі в нас закони». Ось, не відмінили б смертної кари, так цей твій писака дуже добре би подумав, перш ніж формазонити в своїй газетці. Я ж читав, до речі, не ти один, гірко відповів Шалига. Але що я зроблю, коли вчора справді було легше відпустити його разом з його солоденькою жінкою? Чому легше? А тому легше, Петю. Що за інших обставин, я по-любому підставлявся». Послухати ж, все збоку, всю оту історію з прибиральницею і томатним соком. Ну, маячня, повна маячня. Навіть якщо мені повірять, все одно риготатимуть. Ось, мовляв, як преса ментів опускає. Вони, тобто ми з тобою, Петю, такі дебіли, що на всі анекдоти кримінальні справи заводять. Ну, коротше, передбачив я нездоровий гармидер. Що, по п'ятдесят? Пригощуй, як хочеш». Сам поки що ні, після цієї чарки сухий закон попередив шалений майор. «Чого це раптом?» «Бо, Пашо, я, здається, свого банкіра скоро таки прищемлю. Іди ти!» Шалига вмів щиро порадіти за друга. «Зуб даю». Швидкий закопили в верхню губу. Чиркнув себе кінчиком нігтя по краєчку зуба. «Якщо все піде без збоїв у системі...» За два тижні я його накрию. А до того часу, як у чикіста, твереза голова і таке інше. Ну, за це я вип'ю. Зробивши знак бармену, майор Шалига дочекався, поки той принесе йому коньяк, взяв бокалур чисто ним, бажає тобі, Петю, таки закрутити своєму банкірові його поганий хобот. Погнали. Незважаючи на вчорашню поразку, і необхідність цілий сьогоднішній ранок пояснювати і доводити начальству, що від сьогодні «Фокус Плюс» припиняє писати про зниклі жіночі трупи, шалига після коньяку відчув, життя не таке вже й погане. Максим Бойко навпаки, зрозумів, погані дні не завжди випадають на понеділки. Згалі шкода від понеділків дещо перебільшена, принаймні сьогодні, у вівторок. Він з'явився на роботу, щасливий від усвідомлення думки, що може з'явитися на роботу, хоча мав учора реальну можливість переночувати в смердючій задушливій камері з ґратами на вікнах. Проте щойно він потрапив на очі Валі Заяць та не без злорадства промовила. «А ось і третій!» «Ти про що?» – не втямив Максим. «Ні про що!» Жертва міліцейської сваволі. Давайте ноги в руки і до шефа. Він усіх вас трьох хоче бачити. Всі тільки вашу величність і чекали. Справді Костя Бабкін і Сєво Присяжний уже тупцювали під дверима редакторського кабінету. Бойко сподівався перед візитом до начальства хоча б порадитися з колегами, але Заєць, очевидно, Випереджаючи його наміри, швиденько помудрувала з кнопками на телефоні і доповіла «Валентине Семеновичу вже комплект». Тут же рік широко розчахнув перед трійцею двері, тож нічого не лишалося, як зайти і приготуватися до серйозних розборок. Коли всі розсілися, шеф традиційно пройшовся по кабінету і так само традиційно почав. «Значить, мужчини, ситуація у нас є бицькою», як сказав колись перший спікер українського парламенту. Звично почав ріг. І навіть якщо Іван Степанович ніколи нічого такого не говорив, цю унікальну фразу треба було вигадати і приписати йому. «Розумієте, що відбувається?» «Не зовсім», признався Бабкін, хоча і він, і всі решта підозрювали, до чого веде Ріг. Про свої вчорашні пригоди Максим уже встиг докладно розповісти їм по телефону. Зараз стане ясно. Ріг зупинився біля столу, сперся його на його поверхню кулаками. Я визнаю, що ідея Максима Степановича Бойка спрацювала ефективно. Тираж газети зріс, власник задоволений. «Ну, то переможців не судять», – нагадав Сєва. «Правильно», – погодився Ріх. «Тільки ми сьогодні, на жаль, не переможці. А хочете знати, хто справжній переможець?» «Тьотя Галя наша». Приятелі перезернулися. «Як це?» – почав Бабкін. «Так це!» – шеф не дав йому договорити. «Я скажу, що відбулося». І висновки робіть самі бо я свої зробив, скажу пізніше. Значить, вчора ввечері до мене ввірвалася наша улюблена тьотя Галя, почесна прибиральниця України. «Є таке звання?» – уточнив Максим. «Для неї придумають», – промовив Бабкін. «Давно пора». «Несмішно», – зауважив Ріг. «Отже, тьотя Галя сказала мені таке. Їй подзвонили з міліції», і попередили, що там усе відомо. Зокрема, відомо, як вона погодилася за півсотні доларів позувати фотографу, залившись томатним соком. І в будь-який момент її посадять. От вовки! Вихопалися в ви. Це вона вас на понту взяла, зробив висновок Бабкін. Ніхто з нас не зацікавлений здавати інформацію в міліцію. Тим не менше. Так тьотя Галя заявила. В міліції все знають. Сідати в тюрму на старість вона не має охоти. Звісно, сказала вона, це можуть бути міліцейські штучки. Вона не довіряє міліцейським штучкам. Тому повелася, як член нашого дружного колективу, послала шантажиста подалі. Вона здорово це робить, зауважив Сєва. Але шеф... Багатозначно підніс пальця вгору. Прийшла вчора і поставила мене перед фактом, якщо їй не підвищать зарплату, і особисто я не складу документ, який зобов'яже мене тримати її на роботі, навіть якщо скоротять всіх працівників редакції,